جزا الله اصحاب النبي محمد محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي خير صاحبي الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين zahvalijemo Allahu dželle şanuhu neka je mir i spas na posljednjem poslaniku Muhammedu sallallahu aleyhi ve sellem قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون او vjernici bojte se Allaha istinskom bogobojađušu i naumirite drugačije osim kao pravi muslimani. Jedan od važnih pojmova u suri Al-Fatiha, koji zahtjeva opširnije pojašnjenje, jeste pojam As-siratul mustaqim pravi put prije svega siratul mustatim se u suri fatiha ali i u drugim surama spominje u jednini čime se želi reći da je taj put jedan i jedinstven. S druge strane, kada se govori o krivom putu, o zabludi, ona se spominje i u jednini i u množini. Najbolje pojašnjenje i obrazloženje postojanja samo jednog pravog puta i mnoštva stramputica dao je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, u svom poznatom hadisu. Kaže Abdullah ibn Mas'ud, poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, je nacrcao liniju i rekao, ovo je Allahov put. Zatim je sa desne i lijeve strane te linije, nacrtao manje linije i rekao ovo su putevi. Na svakom od njih nalazi se šeitan i poziva tom putu. Dakle, pravi put je jedan. Allahu Đalešanu vodi samo jedan put. Svi ostali putevi ne vode Allahu, oni vode u zabludu. Ti putevi su ociječeni, zatvoreni, zakrčeni i koliko god ljudi pokušavali stići Allahu Đalešanu preko ovih puteva, to neće uspjeti. Kur'an uz pravi put uputu istinu upotrebljava prijedlog na na pravom putu na istini na uputi ala siratin mustaqim ala hudamir rabbihim ala lhaq il mubim što ukazuje na dvije stvari da je pravi put uzvišen, uzdignut. Isto tako da su vjernici, sljedbenici pravog puta, ustrajni, čvrsti i stabilni na tom putu. Uz zablodu, sumnju, Kur'an upotrebljava jedan drugi prijedlog, a to je prijedlog u u sumnji, u zabludi, što ukazuje na poniženje, utopljenost, zaprljanost. Oni koji su na pravom putu, oni su čvrsti, stabilni, ustrajni, ponosni, dosljedni, a oni koji su u zabludi, Oni su utopljeni, utopljenici svojih grijeha, utopljenici svoje zablude. Oni su uprljani svojim grijesima i zabludom. Njih je zabluda i grijesi u potpunosti potopila. I zato se za njih kaže da su u zabludi. A za stredbenike pravog puta da su na pravom puta pravi put vodi visinama vodi uzvišenom Allahu koji je uzvišen iznad svojih stvorenja a krivi put i vodi u naj veće ili najniže nizine dubine u propast u provaliju uzvišeni Allah dželle šanu لدعامي ميثا القرانه كاجي ذا سبي ده ين على راو موتو ده اول عزويشني на راو موتو у првом ајету у сури النحل узвишенي кажи اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء Allah navodi kao primjer dvojicu ljudi. Jedan od njih je gluhonjen. Ništa ne posjeduje. I on je na teretu svome gospodaru. Gdje god ga pošalje, nikakva dobra ne donosi. Da li, su, da li je isti on i onaj koji naređuje da se pravedno postupa, a i sam je na pravom putu. U ovom ajetu Allah Đaldešanu navodi primjer sebe i lažnih božanstava. Lažna božanstva koja niti čuju, niti vide, koja su gluhonijema, teret onima koji ih obožavaju ona ne samo da ne koriste svojim obožavavacima nego ti obožavavaci moraju voditi brigu o njima oni ih pravi oni ih služe izdržavaju održavaju vode brigu o njima Zar su ta božanstva jednaka Allahu želešanu koji sve vidi, sve čuje, sve može a koji je iznad svega toga na pravom putu riječima i delima Allahove riječi su sušta istina i Allahovi postupci su sušta pravednost, milost, korisnost Prema drugom tumačenju Ovaj ajet se odnosi na predvodnike vjernika i predvodnike nevjernika. Primjer kojeg Allah ovdje navodi je primjer predvodnika vjernika i predvodnika nevjernika. Predvodnik vjernika je poslanik Muhammed Sellem koji ljude upučuje na dobro, koji traži da se pravedno postupa, a i sami na pravom putu. A predvodnik nevjernika su lažna božanstva koja nikoga ne mogu uputiti i koja su gluhonijema i nikakvog dobra ne donosi. Postoji i treće tumačenje ovoga ajeta. Da se ovaj primjer odnosi na vjernike i nevjernike. Vjernik je na pravom putu i on traži da se pravedno postupa, dok je nevjernih u zavludi i od njega nema nikakve koristi, Gdje god ga pošalješ, nikakva ti dobra ne donosi i nikoga ne može na pravi putu putiti i ne na naređuje i ne traži da se pravedno postupa. Između ova tri mišljenja nema kontradiktornosti i oprešnosti. Ajet podrazumijeva sva triovanja tumačenja i obuhvata. Jer je Allah na pravom putu, na pravom putu je poslanik i njegovi sledbenici. A na krivom putu su lažna božanstva i njihovi i njihovi sledbenici. U drugom kuranskom ajetu u suri Hud uzvišeni Allah dželešanu kaže: "A'udubillahi mineš-šejtanir-ređim." Ma min dabe illahu wa akhizun bina siyatiha in rabbi ala ni, ni jednog živog bića a da nije u vlasti njegovoj ili doslovno prevedeno a da on ne drži perči njegov da ga on ne drži za perči to je ovaj prednji dio glavi Moj gospodar je zaista na pravom putu. Ovdje se ne može drugačije razumijeti. Ovdje ne može biti različitih razumijevanja. Ovdje se jasno kaže da je Allah želešanuhu na pravom putu. Šta više, ako neko zaslužuje da se za njega kaže da je na pravom putu, onda je to naš gospodar. Jer su njegova imena sva lijepa, njegovi postupci su savršeni, pravedni, njegove riječi su sušta istina i njemu se ne može približiti zlo, jer zlo i pravi put nikako ne mogu zajedno. I zato je uzvišeni Allah dželle na pravom putu. Njegovi postupci su ispravni, njegove riječi su ispravne. On je mudar, on je sveznajući. Njegova svojstva su svojstva savršenstva i s tog aspekta je Allah dželle na pravom putu. Zato poslanik sallallahu alayhi ve sellem u jednoj od svojih dova kaže: Lebej Allahumma lebejk ladaj ke vasadeik al khairu kulluhu biyadik wal sharu laysa ilaik hodavi vam se gospodaru isledim tvoja uputstva svako dobro je u tvojoj ruci a zlo ne pripada tebi zlo nema nikakve veze s tobom onaj čija su imena sva lepa čija su svojstva savršena, čiji su postupci, postupci e, mudrosti, e, milosti, korisnosti. Ne može imati nikakve veze sa zlom. Ali gledajte sada, u istom ovome ajetu, prije toga se kaže Innite keltu Allahi rabbi o rabbi Ja se oslanjam na Allaha mog i vašeg gospodara a zatim se spominje ovo da je Allah Đelešanu da je uh, on na pravom putu ja se oslanjam na Allaha mog i vašeg gospodara Allah je moj gospodar neće me napustiti i neće me upropastiti a on je i vaš gospodar neće me prepustiti vama i neće vas zaštititi od mene ve je u vlasti njegovoj. Ništa se ne može pomakijeti bez njegove dozvoli i njegove volje. A ako se ide si da me prepusti vama, onda je to, zato što je on na pravom putu, postoji mudrost, zbog čega je on to dopustio. Postoji neki razlog. Ako Allah prepusti vjernika, nevjernika, onda postoji razlog i mudrost. I Allah U svemu postupa u skladu sa ovim načelom on je na pravom putu. I gledajte sad vezu između početka i završetka aj. Je će neko postaviti pitanje? Dobro, on je vaš gospodar, on vas štiti, on vas a, a, on vas ne prepušta nevjernicima, dobro, a šta ako se desi da vi padnete u ruke nevjernicima, da vas oni ovaj a, fizički i psihički zlostavljaju kako ćete to pojasniti pojasnit ćemo završnicom ovoga ajeta. sam gospodar zna zašto je to tako nije, ništa se ne događa a da za to ne postoji razlog a da to nije proizišlo iz njegovog sveopćeg znanja i mudrosti uzvišeni Allah u suri al pojašnjava pravi put. Kaže da je pravi, da je to put oni kojima je on svoju blagodat ukazao. Šta se time želi postići? Zašto Allah želešanu pravi put pripisuje onima kojima je on svoju blagodat ukazao? Kako bi podigao moral kod sljedbenika pravog puta? Kako bi im poručio da oni nisu usamljeni na pravom putu. Da su prije njih na pravom putu bili poslanici, šehidi, učenjaci, čestiti ljudi. A svi oni su bolji od oni koji su u zabludi, makar oni brojem, makar oni bili brojni. To pojašnjenje je u stvari podstica i vjernicima da ustraju na pravom putu. Podsjećanje da oni nisu usamljeni, da su njihovi saputnici najčastniji ljudi. Kao što se pojašnjava u drugom kuranskom ajetu, ko su ti koji je Allah želešanu obasu o svojim blagodacima, ko su ti kojima je Allah ukazao svoje blagodati, ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيق هناك يسه بورا njegovom poslaniku tajce biti u skupini sa onima koji je Allah odabrao kojima je Allah blagodat svoju ukazao od poslanika iskrenih eh čestiti ih ljudi i šehida a divnali su divnili su oni saputnici i divna li je to skupina s kojom će taj boraviti i biti i divno li je to društvo to je najbolje društvo izbog koga Allahu el-reshanu a pravi put pojašnjava kao put onih kojima se on smilovao, kojima je blagodati svoje, svoje ukazao. Traženje pravog puta, pravi put je besumnje najveća ambicija koju čovjek može moliti i dobiti i tražiti od Allaha dželešanu. I zato nas Allah kroz suru Al-Fatiha uči kako ćemo od njega tražiti pravi put. Pošto je to najveća ambicija. Najveće, najveća želja, najveća molba, najveća doba je da od Allah želešanu tražiš pravi put. Da te uputi na pravi put. Kad je to tako, onda je potrebno ljudima pojasniti kako će Allaha moliti, kako će od njega tražiti da ih upudi na pravi put? Kroz suru Al-Fatiha Allah nas uči tom načinu. Naređuje nam da prije nego što počnemo tražiti uputu i pravi put, zahvalimo Allah da mu ukažemo dužno poštovanje i da priznamo robovanje samo njemu. Elhamdulillahi Rabbil Alemin, Arrahmanir Rahim, Maliki je u Sve to iskazivanje, poštovanja Allahu Đi Lešanu, njegovo slavljenje i veličanje. Ijake na' buduva, ja ijake nestajim, to je priznanje robovanja samo njemu. E nakon toga dolazi uputinas na pravi put. Tom traženju i toj molbi mora prethoditi Slavljenje i hvaljenje i priznanje robovanja Allahu Đalešanu. Prema tome, mi na taj način posredujemo kod Allaha Đalešanu. A to posredništvo se ne odbija. Kada se kao posrednik uzme zahvala Allahu Đalešanu i priznanje rububijeta, rubudijeta, odnosno robovanja Allahu Đalešanu Takvu molbu i takvu dovu Allah Želešanu ne ne odbija. A to nam potvrđuju i sljedeći hadis. U jednom od hadisa poslanik, navodi se da je poslanik sallallahu alihi wa sellem čuo čovjeka kako Allahu upućuje dovu. Čuo ga je kako kaže Allahumme إني أسألك بأني أشهد أنك الله, لا... أنك الله الذي لا إله إلا أنت الأحد السامد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوان أحد فأي ركو زمليوية الله نيغوين ناي أزويشانيهم إمنون Svaka dava i svaka molba u kojoj se spomene Allahovo najuzvišenije ime će biti uslušan. A u drugom hadisu, Poslanik sallallahu alayhi wa sallam navodi se da je Poslanik sallallahu alayhi wa sallam u noćnom namazu molio Allaha dželle riječima Allahumma lekel hamd Allahumme leke lhamdu ente nuru samavati val erdi vaman fi hinne. Gospodaru moj, tebi pripada hvala, ti si svjetlost nebesa, zemlje i svega onoga što, što se nalazi na njima. hamdu lhamdu ente kajyumu samavati val erdi vaman fi hinne. Tebi pripada također Hvala, i ti održavaš nebesa i zemlju i ono i ono što se na njima nalazi. Lekel hamdu entel hakku. Wa wa'duka hakku wa liqa'uka el hakku. Tebi pripada hvala. Ti si istina, tvoje obećanje je istina i susret s tobom je istina. Wal jannatu hakku wal naru hakun, I jannet je istina. إي إي وإثرا odnosno جهنميه إستينا والنبيون حق إفوسانيت سيستينا إي فيروفيستي سيستينا والساعة حق إيسوديداني إستينا ومحمد حق إمحمد إستينا اللهم لك أسلمت غospodaru tebi se predajem وبك آمنت ويُتب آمنت وَعْلَيْكَ تَوَكَلْتُ I na tebe se oslanjam. وَعْلَيْكَ اَنَبْتُ Tebi se odazivam. وَعْلَيْكَ هَا I u tvoje ime parničim. وَعْلَيْكَ هَا كَمْتُ I tebi se obraćam za sud. Nakon toga, nakon svih ovih pohvala, nakon svih ovih priznanja, poslanik se o selim traži. Moli Allah ađalešanu. Fagfir ma kadantu wa ma wa ma akhart. Oprosti mi ono što sam zgriješio i što ću zgriješiti. Wa ma oma wa ma a'lantu, yono što sam tajno i javno učinio. Anta ilahi la ilaha illa ant, tesi moi, Bog nema drugog boga osim tebe. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas kroz ove đovek uči kako se dova upučuje Allahu žaldešanu kako se od Allaha traži kako se od Allaha moli a tome nas uči i sura El Fatih traženju molbi dovi mora prethoditi pohvala iskazivanje poštovanja priznanje, robovanje Allahu i ljulašanu, nakon toga dolazi traženje. I to je pravilo u dovi. U dovi prvo moraš i trebaš pohvaliti Allahu i pokazati svoju poniznost, pokazati svoju potrebu, a onda od njega tražiti ono što si, što si naumio u toj dovi. Pominjanje Allahovih i u imena El Allah, Rab, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki, Maliki, Eumiddin, nakon a, hamda, nakon zahvali, ukazuje nam da je Allah i Đeldašanuhu hvaljen i kao Allah, odnosno Bog, i kao Rab gospodar, i kao milostivi, i kao samilosti, i kao vladar sudnjega dana. Allah Želešanu mu je hvaljen i kao Bog, i kao gospodar, i kao vladar. I, u, i ova imena dakle, imaju za cilj da nam ukažu na Allahovo Želešanu savršenstvo. Svako od ovih imena je, predstavlja dio Božijeg savršenstva. A sva zajedno čine taj grandioz, grandiozni kompleks koji se zove Allahovo savršenstvo. I svako od ovih imena po na osob ukazuje nam na Allahovo savršenstvo. Ali kada se sva ova imena zajedno spominju, onda je to savršenstvo upotpunjeno. Allah Želešanhu na više mjesta u Kur'anu spominje zajedno dva imena ili više imena više svojih imena pa kaže za sebe da je ganijun hamid da je bogat da je imućan da sve posjeduje i da je hvaljeni dovoljno bi bilo reći da je Allah sve posjeduje pa da znamo da je on savršen kada se tome još zoda da je on i ihvaljeni onda je to potpuno savršenstvo Tako se također kaže da je Allah želešanuhu alimun hakim, onaj koji sve zna i mudar je. Kada bi se samo reklo da je Allah alim, bilo bi dovoljno. To bi ukazivalo na njegovo savršenstvo, znači sve znajuči. Ali kad se tome doda još da je i mudar, onda je to upotpunjavanje njegovog savršenstva. Bez obzira što su to sve imena koja ukazuju na Allahovo savršenstvo, od samog konteksta zavisi koja će dva imena ili koje će ime biti spomenuto u datoj situaciji, u nekom ajetu. Od konteksta zavisi kada će biti Alimun Hakim, kada će biti Azizun Hakim, kada će biti Gafurun Rahim, sve to zavisi od konteksta možemo najbolje razumjeti na na sljedećem primjeru Isa ali selam kada ga Allah na suđenjem danu upita Jesil ti ljudima rekao da uzmu mimo mene drugog boga ili da tebe i tvoju majku uzmu za bogove mimo Allaha dželešanu on će reći ne ja im to nisam naredio nakon toga Isa ali i selam će cjelu stvar prepustiti Allahu wa anta Tu tu'azibhum fe innehum ibaduh, wa in tagfir lahum fe inneke enta l'azizu l'hakim ako ih kazniš oni su tvoji robovi imaš pravo da sa svojim robovima postupaš onako kako ti hoćeš A ako im oprostiš ti si zaista silan i muder Israele i Selam ne kaže ako im oprostiš ti si zaista milostivi praštaš, nego ti si silan i mudar. Zbog čega? Zbog čega nije rekao ti si milostivi praštaš? Zato što je kontekst, ambijent odgovarajući da se kaže ti si silan i mudar. Radi se o sudnjem danu. Sudnji dan je dan Allahove uzvišenosti a isto tako dan kažnjavanja onih koji su Allahu Đelešanu pripisali djete, koji su mu mimo Allaha pripisali druge, pripisali drugove, koji su mimo Allaha uzeli druge bogove. I priličnije je da se kaže ti si silan i muda, nego da se kaže ti si milostivi pražbaš, jer Ti na koje se to odnosi ne zaslužuju da se za njih traži milost i oprost. Dakle ti ćeš postupiti prema njima u skladu sa svojom snagom i moći i sa svojom mudrušom. Ako se deci oprost, neka proizilazi, neka izvire iz tvog sveopćeg znanja, tvoje, milost, sveopćeg znanja, tvoje snage, moći i mudrosti. Dok u jednom, jednom drugom kontekstu. Ibrahim a.s. moli Allaha Čelešanu i kaže Rabbi jnubni vabaniye na'budel asnam, Rabbi innehune adlelne kethira minennas, fa men tabiani, fa innehu minni, wa men asani, inneke, fa inneke gafuru rahim. Gospodaru moj, sačuvaj mene i potopstvo moje, Dalji, udalji nas od obožavanja kipova gospodaru, oni su zaveli kipovi, su zaveli mnoge ljude, kome bude slijedio on pripada meni, a ko bude krenuo drugim putem, ko se suprostavi, ko suprotno onome što mu ja govorim postupi, zaista ti praštaš i milostiš. Ibrahim alajihislam molio od Allaha da džalša Allah mu milost za one koji su koji su odstupili od pravog puta, koji su se udaljili od pravog puta, koji su koji su bili nepokorni. U stvari on traži od Allaha da ih uputi. Traži milost u tom smislu. I nije kasno, još uvijek je još uvijek su na obvese dok je prvi slučaj prvi slučaj se dešavao na sudnjem danu. Na sudjem danu više nema prilike za se obu nema prilike za pokajanje. U prvom slučaju priličnije je da se kaže ti si silan i mudan, a u drugoj situaciji je priličnije da se kaže ti si milostin i fraštaš. Tako da od samog konteksta ovisi i zavisi koje, koje će od imena biti spomenuto u u ajetu, iako su u suštini sve to imena koja ukazuju na Božije savršenstvo i koja svaka, svako pona osob pokazuje i ukazuje na Allaho savršenstvo, a kada se kada se zajedno spominju, onda je to onda je to upotpunjavanje tog savršenstva. A kulu kauli hada, uestagfirullahi li valakum festagfiruh innahu kuval gafurur rahim.